פרק כ"ח ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם אמור לנגיד צור כה אמר אדוני אלוהים אל אני מושב אלוהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל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 אתה חותם תוכנית, מלא חוכמה וכליל יופי, בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה מסוכתך, אודם, פיתדה ויהלום, תרשיש, שוהם וישפה, ספיר, נופך וברקת וזהב, מלאכת תופיך ונקבך, בך ביום הבראך קוננו. עד קירוב ממשח הסוחך, ונתתיך בהר קודש. אלוהים היית, בתוך אבני אש התהלכת. תמים אתה בדרכיך מיום הבראך, עד נמצא עוולתה בך. ברוב רכולתך מלאו תוכך חמס.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 בכל השפים אותם מסביב אותם, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם.